Я міг би затолити щілину, я міг би позбавитись його. Але тоді буде ще самотніше. Знати, що ти не заснеш і удавати, що хочеш спати. Я знову заплющив очі. Десь зовсім поруч виникає голос. Приємний жіночий голос. Ні, він належить не Магді. Не треба здригатися. Ви будете спати у цій кімнаті. Та це вже зовсім інший голос. Це Серафими Михайлівни. Взагалі-то це кімната моєї дочки, але її цієї ночі не буде. Я зараз вам перестелю постіль. Я прислухаюся до тиші, і мені хочеться, щоб її ось-ось порушили кроки. Цукання жіночих туфельок далі з ключа в замку. Тоді я зможу встати і піти. Дарма, кроків не чути. Натомість знову чути голос. Щоб позбутися його, я розплющую очі. Це не вихід, але все ж краще. Учора мені хотілося спитати мого доброго ангела-господиню, де ж її дочка, але я не зробив цього. Тепло постелі зігрівало дедалі дужче. Ще вчора вона зігрівала незнайому мені жінку. Вона лежала в цій постелі і, можливо, теж не могла заснути. Моя рука враз конвульсійно рвонулася, ніби обпаклась об щось. Десь на другому кінці міста, в такій же теплій постелі, в обіймах дужого молодого нахаби, лежала Магда. Я прогнав бритке видовище чужого кохання і відчув, як холодна аж липка лють виштовхує мене з ліжка. Я з'ївся на лікті, сів. Можна було встати, тихенько одягтися і так само тихенько вийти. Завтра Серафима Михайлівна пересвідчиться, що я нічого не взяв, та й по всьому. Адже вона навіть паспорта не спитала. Ураз я спіймав себе на думці, що мене дратує ця стареча довірливість, а може і розуміння мого стану. Цю хвилину я пошкодував, що не палю. Магда найбільше любила, коли я діставав її з ванни і загортав, мокру, невитерту, у великий волохатий рушник, а той халат і так ніс на ліжко. Сьогодні її, напевне, ніс той інший. Сьогодні і вчора, а може і раніше? Дивна картина постає переді мною. Ми вдвох з тим її молодим, хахалем чоловіком Альфонсом, несемо до ліжка. Не доносячи, розтулюємо руки. Магда падає, але ще раніше, кудись униз, у безодню. Летимо ми обоє. Тільки мій супутник по польоту раптом зникає. Я лечу і знаю. Він повернувся, щоб підставити руки під Магду. Я теж повертаюся з польоту, раптово, несподівано, переношусь у незнану мною квартиру чи будинок. І заходжу до ванни. Дістаю з води Магду таку саму, котра простягає назустріч мені руки. Я загортаю її у свою сорочку і несу до дверей. Я несу її крізь місто, крізь шеренги дерев, будинків, вогнів. Мені холодно, мені дуже холодно, шепоче Магда. Ту... Іншу Магду вже зігріває своїм молодим, дужим тілом чоловік, який її спіймав. Та Магда пашить жаром. Їх треба поміняти тілами, зненацька думаю я. А Магда на моїх руках все тулиться і тулиться до мене. Та я відчуваю, як починаю розчинятися, стаю безтілесним, наче у сні. Отже, мені потрібно знайти свій реальний сон. Реальний сон? Кажу собі подумки. Я впав на подушку і притулився обличчям до свіжої накрохмаленої пошевки. Так я лежав довго, аж доки не почув чийсь голос, а слідом за тим постала вулиця, людське юрмище на ній. Я пробираюся крізь цей натовп, і він починає річати ось уже вітрина гландерної крамниці. Я проходжу мимо тієї вітрини, бачу своє відображення в ній, ось уже й двері, які зараз відчиню. І тут. Назустріч мені з-за руху будинку, в якому розташована ця крамниця, виходить жінка. Вона прямує гордо і спокійно, помічає мене. Я бачу, як розширюються зіниці великих темно очей. Я знаю її, тому поспішно отриваю голову від подушки. Мої очі вже звикли до темряви, я бачу силуети квітів на шпалерах, килимок на протилежній стіні. Варто повернути голову і побачу жіночі причандалі на тумборці поруч із ліжком. Учора по дорозі в цю спальню світчастка моїх очей зафіксувала шматок іншої кімнати, очевидно, спальні Серафими Михайлівни. Звідти визирала стара позата шафа, і я зрозумів, що там і є острівок моєї тимчасової господині, де ще залишилося наяву її минуле, яке благополучно перекочувало в теперішнє». Мій час розірваний на клапті. Він пливе десь там, невидимий, шматками вати, котру легко, майже без жодних зусиль можна поткнути. Я можу повернути спогади, чиї завгодно голоси, можу зупинити картину з минулого, виникло в уяві. Я беру стомбочки зняти з руки годинник, підношу до очей. Мій годинник зупинився, хоч видно, як світяться у темряві. Ледь фосфоризовані стрілки, і навіть як прудко біжить секундна. Біг її плавний, рівномірний. Учора я думав про поштовх, потрібний мені самому. Його немає і не буде. Коли я прийму рішення змінити життя, це знову буде ілюзія. Лише ілюзія. Я вже більше не можу обдурювати себе. Шукаю порівняння до цього стану. Перебираю всілякі відомі мені речі. Напрошується слово «порожнеча», але я не знаю, куди його притулити. Крім того, я, здається, вчора думав про порожнечу в мені самому. Я не люблю повторюватись. Я шукав необхідне слово довго, доки не подумав знову про час, що схожий на вату. Вата. Ще крок. Зусилля збудженого мозку. І постає слово «томан». Томан – ілюзія. Ілюзія – томан. Повна ілюзія туманів. Туман, переповнений життям. Туман туманів. біса, справа не в цьому. Не в слові, не у визначенні. Тоді в чому? У чому, в чому передражнює хтось?